Però és que, a veure, moltes de les coses les sabem, les que estan més a prop, i per això val la pena anar-se una miqueta més lluny. Pels que ho coneixen bé, pels que no coneixen, doncs també tenen una aspiració per anar-ho veure, una altra vegada, una vegada per ells, nou, i això és important. Els apps. Els apps són preciosos. No ens hem d'enganyar. Els apps són meravellosos, són divins. Bueno, els pirneus també ho són, eh? Cuidado, per favor aneu amb compte que és veritat però bé, bueno, els alps és un tipus de roca especial i les, les puntes són també bastant curioses vull parlar dels dolomites a veure, els alps són els alps però els dolomites són unes muntanyes completament diferent del rest dels alps la seva manera de ser per això dic. Si, si porten no porten mm, amb una paraula uh, anem a parlar d'això els dolomites són molt diferents fem del rest dels Alps i per què? perquè és que estan caracteritzats d'una manera molt diferent molt diferent a veure, es veu més bé això quan és l'estiu la diferència que l'hivern perquè l'hivern quan està tot nevat tot es veu igual, però els dolomites si es veuen, per exemple, a veure ara que estem, sí, doncs ara encara es pot veure els dolomites que són completament diferents del reste dels Alps. Té valls molt maques, molt grans, té boscos, o sigui, els boscos, les muntanyes, tenen boscos, i, en fi, és una meravella. Però, de cop i volta, aquestes muntanyes fan unes punxes que pugen, però no no això mica en mica com moltes muntanyes veiem que són amples de baix i van pujant. No, no, no. Com si estiguessin tallades amb un ganivet pel costat i que pugen verticalment, però verticalment, 100, però 100 de metres. 100 de metres. Quan dic això, o sigui, és algo... algo... A veure, és curiós. És curiós. Per què? Jo diria que aquestes punxes que surten així, tan espigades d'aquestes muntanyes, tenen cents de metres. Cents de metres. Llavors, per això es veuen diferents, perquè ho sabem com som els Alps, però que tinguin punxes contínues, no. Pues això són els dolomites. Després, els dolomites, fixant que els dolomites, estic dient que és dins dels Alps, han sigut declarats també, el famós, què? De la l'UNESCO, què tria? Tria les coses que són declarades del món, com algú que ens ha deixat el món. És curiosíssim. I, a més, són aïllades i al mateix temps són envalls, tenen valls. Vale. Aleshores, Primer de tot, en allà, voldria dir-los-hi per si vam cap allà, hi ha dos idiomes. Bueno, n'hi ha un, però ja l'explicarem després més endavant. N'hi ha dos que seria l'italià, yeah. aleshores, alemany i d'alià. A veure, si som nosaltres amb el italià no ens podem entendre tot, però ens podem entendre de moltes coses. Si ens ademans, doncs, per fer, per... llavors amb i en alemans, doncs aquests també ho poden perquè allà es parlen dos idiomes italià i alemán les muntanyes aquestes són molt riques en un mineral un mineral tipus roca que es diu dolomita, per això diuen els dolomites a tota aquesta cadena que dit jo de muntanyes, que són dic els Alps, no tots els Alps, només aquesta part que se'n diu de l'omita, que, perdó, no cal ni que miren el cartell. Perquè quan estàs... Estic dient no que l'hivern no es nota tant. L'hivern, perquè està tot nevat. Però, si vas a l'època que no està nevat, mires els Alps i veus els Alps completament diferents d'una zona a l'altra. Per tant on són els dolomites i ja els veus en seguida. perquè com que tenen les punxes aquestes tan elevades, tan elevades, i tan... és que estan retallades rrr, cap a dalt, una cosa impressionant. Aleshores, vull dir, saps que són els dolomites. A llavors, els dolomites, aquestes muntanyes, tenen un color particular. Torno a dir, si està nevat no podem apreciar. Però tenen un color blanc. Quan, quan, quan, quan no hi ha neu, tenen un color blanc també els hi diuen la gent d'allà els hi diuen les muntanyes pàlides no altre color els diuen les muntanyes pàlides o si sigui, són dolomites, però la gent que viuen allà quan parlen dels dolomites com que consideren que dolomites és el nom diguéssim, de la geografia els hi diuen les muntanyes pàlides vale. però, per exemple eh, quan vas per la carretera que és el que jo ho recordo molt perquè he estat diverses vegades per la meva feina, o sigui, que estàs, per exemple, posant benzina en un lloc, i de cop i volta veus, al almenys et sembla molt a prop, uns colors vermellosos, vermellosos, però vermell de color vermell, quan jo dic vermell, vermell, que és quan el sol comença a baixar a la tarda li dona sobre el color blanc que té la muntanya, les muntanyes aquestes tenen color blanc amb el sol queda un color vermell impressionant, que et fa mal els ulls o sigui, jo he vist quantitat de persones posant la vetzina amb aquests llocs que queden a baix i que es veuen les muntanyes en aquesta hora i tothom traient les càmeres les màquines de fotografia el que sigui mentre no hi ha el sol que li, li dona el sol sol normal durant el dia Bé, blanc, blanc blanc, blanc com si els hi hagin tirat mmm, jo que sé, farina Bé, ja ho direm, les muntanyes pàlides però van del color de, de muntanya pàlida se'n van el vermell, però vermell més no poder fins i tot per exemple, els científics, a la seva terra, en el cantó italià, no en el cantó alemán, perquè parlen dos idiomes, com que està en una zona que tenen els dos cantons, eh, li diuen enrosse dirà. Rosa", rosa, rosa, rosa, italià. Enrosse dirà. I li diuen que el fenomen de quan el sol comença a posar-se a baixar, que va perdent el color que ten, o sigui, el deixa vermell completament. Durant el dia, blanc, perquè és tan fort el sol que li fa blanc, però a la mesura que va baixant el sol, llavors passa vermell. I llavors els italians, la banda diguéssim que parlen italian, li diuen la enrossegirà aquestes hores, aquestes hores on està vermella. És un fenomen, això. Es diuen que, aquest eh, diuen, eh, diuen, diuen, és el que t'expliquen com vas allà, que és un fenomen perquè això fa 250 milions d'anys, imaginens nos on som nosaltres i que som, no rellem ni ser formigues, mora de Déu, aquestes muntanyes eren acumulació de petxines, de petxines, de coses del mar, de corals, de... de coses de, del mar. Vale? i que estaven submergides en el mar. Bé, bueno, vostès ja saben que hi ha muntanyes que es diuen que estaven submergides en el mar i que bueno, va canviar tot, no? Pues bueno, això es diu. 250 milions d'ars que tenen aquest color també blanc degut a l'acumulació de coses d'aquestes del mar. I després, tot plegat, tot plegat, es va barrejar en i anys i anys i s'ha convertit, doncs, en una paraula, en aquest tipus de pedra, mineral, roca, dolòmita. O sigui que clar, estem parlant de tants anys, tants anys, tants anys. I segons diuen, segons diuen les explicacions dels científics, fa 70 dels 250 que hem dit, doncs 70 milions d'anys que va pujar. O sí, sigui, que estava en el mar no se sabe si el mar es va retirar o si el mar no es va retirar o el mar el que sigui, la qüestió és que si es té catalogat que fa 70 milions d'anys, 70, quasi res, no? 70 milions d'any que va sortir o que, en fi es va veure amb alguna cosa que es va veure, es va veure o es va assecar o el que sigui, va sortir 70 anys i per això es considera que és un tresor de la geografia, de la Terra Igual, també, perquè quan t'ho expliquen t'ho diuen igual, igual que avui dia, que encara està passant en molts llocs del mar que surten illes, que és veritat, que estan sortint encara, igual com en surten desapareixen algunes, doncs, a lo millor fa anys, sí, i han calculat que fas de 70 milions d'anys, doncs que potser hi havia aig en un lloc i van sortir. ¿vale? Per tant, es, es diu que és un tresor geològic, amb una quantitat de fòssils la pedra aquesta està plena de fòssils de fòssils de... i que en principi es calculen que aquests fòssils són fòssils de mar que per això té aquests colors i té aquestes coses però és algo impressionant una cosa, torno a dir, són els Alps que són tots a Tulumit es pertanyen al, al, als Alps però a l'hivern no es veu la diferència de cap de les maneres, perquè a veure, les puntes aquestes millor tenen quantitat de neu, llavors han canviat la forma, no? En canvi quan a l'estiu i sobretot el moment més bonic és quan el sol dura bastantes hores al dia i després fa tot, tot el procés del de matí s'aixeca agafa un color, després agafa un altre color, després agafa l'altre, o sí sigui que és és, és, un, és com un teatre, és com veure un teatre que comencen en centre llums per un cantó i per l'altre. És algo meravellós. Jo diria que és dels postos únics, Bé, que a tot reuniantnt de postos únics. Per això, per això, la UNESCO diu que és una herència que m'gafat, que no es pot destruir, que és una, una, una herència que ens ha deixat la terra, des del moment que, que ha sigut terra. Eh? O sigui que és molt, molt bonic. Si algun dia vam parlar, mmm, intentin passar a hores, diferents hores, perquè podran veure aquesta transformació tan gran que hi ha. De blanca, blanca, blanca, blanca, blanca, a un rosat, no sé, especial que els diuen enrossadira, i a la nit, bueno, nit, mai a la nit, perdonin, i el, la, la baixada del sol fa que, de la manera que entra, enfoca aquestes muntanyes i és una impressionant, és com si els hi haguéssim posat focus en allà vermells. Bé, normalment sempre els explico coses curioses perquè val la pena. És que hi ha tantes coses curioses al món. Tantes. i a vegades el problema també està que no ens han explicat que hi ha una cosa curiosa passem pel costat, n'hi aparquem i no ens n'entarem i per això a mi el programa d'Aires Cultura m'agrada explicar coses perquè si van unes persones per un lloc per l'altre s'aturin doncs per veure coses que són úniques tant per la gent adulta com pels infants com per conèixer coses que doncs, són boniques de saber i és un coneixement més bé, res més per avui, des d'aquí com sempre gràcies amics i amigues d'estar amb tots nosaltres i els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran a tots els que estan escoltant i des d'aquí l'abraçada primera i el petó per tots des d'aquí adeu, adeu, fins al dia vinent, adeu, adeu, adeu